פרק ד. ויען אליפז התימני ויאמר הנישא דבר אליך תלאה ועצור במלין מי יוכל הנה יסרת רבים וידיים רפות תחזק כושל יקימון מילך וברכיים קורעות כסלתך, תקוותך ותום דרכך. זכור נא מיהו נקי אבד, ואיפה ישרים נכחדו. כאשר ראיתי חורשי אבן, וזורעי עמל יקצרוהו, מנשמת אלוה יאבדו, ומרוח אפו יכלו. שאגת אריה וקול שחל, ושני חפירים ניטעו. ליש עובד מבלי טרף, ובני לביא יתפרדו. ואלי דבר יגונב, ותיקח אוזני שמץ מנהו. בסעיפים מחזיונות לילה, בנפול תרדמה על אנשים, פחד קרעני ורעדה, ורוב עצמותי הפחיד. ורוח על פניי יחלוף, תסמר סערת בשרי. יעמוד, ולא אכיר מראהו. תמונה. לנגד עיניי, דממה וכל אשמה. האנוש מאלוה יצדק, אם ממעושהו יטהר גבר, הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תוהלה. אף שוכני בתי חומר, אשר בעפר יסודם, ידכאום לפני עש. מבוקר לערב יוקתו, מבעלים ישים לנצח יאבדו. הלא נישא יתרם בם, ימותו ולא בחוכמה.